toka mbinguni bwana huchungulia watazama wanadamu wote pia toka mahali pake aketipo huangalia wote wakao duniani yeye aiumbaye mioyo yao wote huzifikiri zao zote hapana mfalme au kwa wingi wa uweza wala shujaa aokoke kwa wingi wa nguvu farasi hafai kitu kwa okovu wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake Tazama jicho la Bwana li kwao wa mchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huaponya nafsi zao na mauti, na kuhuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zina mgoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Nafsi zetu zinamngoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu hio ni zaburi ya 33 mstari wa 13 hadi wa 20. rafiki mpendwa leo kwa neema ya Mungu tunahitimisha tafakari hii tuliopewa kwa kichwa kinachouliza una nini mkononi mwako una nini mkononi mwako katika tafakari iliyotangulia, tuliambiwa tunapaswa kuwa na utii na imani ili uweza wa Mungu upate kuonekana ukitenda pamoja nasi kupitia vile tulivyo navyo mikononi mwetu. Tuliambiwa tunapaswa kuwa na utii na imani ili uweza wa Mungu upate kuonekana ukitenda pamoja nasi kupitia vile tulivyo navyo mikononi mwetu. Tuliambiwa utii ndio nguvu itendayo kazi nyuma ya imani utii ndio nguvu itendayo kazi nyuma ya imani pasipo utii wa kweli hakuna imani ya kweli rafiki mpendwa tunapaswa kumwamini Mungu na kumtii kwa vyote tulivyo navyo. tunapaswa kumwamini Mungu na kumtii kwa vyote tulivyo navyo. tumwamini na kumtii kwa akili tulizonazo tumwamini na kumtii kwa nguvu tulizonazo tumwamini na kumtii kwa vipawa na karama tulizo nazo tumwamini na kumtii kwa mitaji na biashara tulizonazo tumwamini na kumtii kwa ujuzi tulizonazo tuliambiwa tukifanya hivyo ndipo ukawaida utakapotoweka na uweza wa Mungu wa kutufanikisha utaonekana ukitenda makuu tukiweza kumwamini Mungu na kumtii kwa vyote tulivyo navyo ndipo ukawaida utakapotoweka na uweza wa Mungu wa kutofanikisha utaonekana ukitenda makuu. Rafiki mpendwa, kuna watu ambao jamii iliwafahamu na kuwaona ni wa kawaida sana. Kuna watu ambao jamii iliwafahamu na kuwaona ni wa kawaida sana. Hawana lolote si chochote. Lakini walipoweza kumwamini Mungu na kumtii kwa vile walivyokuwa navyo mikononi mwao, sasa wanajulikana kwa viwango vya juu sana. Kuna watu ambao jamii iliwafahamu na kuwaona ni wa kawaida sana hawana lolote si chochote lakini walipoweza kumwamini Mungu na kumti kwa vile walivyokuwa navyo mikononi mwao sasa wanajulikana kwa viwango vya juu sana ukawaida uliondoka kwao na kinachoonekana sasa ni uweza mkuu wa Mungu ukawaida uliondoka kwao na kinachoonekana sasa ni uweza mkuu wa Mungu Rafiki mpendwa tukiweza kumwamini Mungu na kumtii kwa vyote tulivyonavyo atatuondolea vikwazo katika njia zetu na kutupigania dhidi ya adui zetu tukiweza kumwamini Mungu na kumtii kwa vyote tulivyonavyo atatuondolea vikwazo katika njia zetu na kutupigania dhidi ya adui zetu Angalia alivyo mpigania Musa imeandikwa Bwana akamwambia Musa huko Midiani Haya nenda karudi Misri kwa kuwa wale watu wote waliokutaka kutaka uhai wako wamekwisha kufa. Haya nenda karudi Misri kwa kuwa wale watu wote waliokutaka kutaka uhai wako wamekwisha kufa. Hiyo imeandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya 4 na mstari wa 19. Tena tukiweza kumwamini na kumtii Mungu anazidisha vidogo tulivyonavyo na kuvifanya vitoshe kufanya makubwa kama alivomfanyia mjane wa saremta. tukiweza kumwamini na kumtii Mungu anazidisha vidogo tulivyonavyo na kuvifanya vitoshe kufanya makubwa kama alivomfanyia mjane wa saremta. baada ya kumtii Mungu kile kidogo kilichokuwa kimebaki Bwana alikikuza kikawa mtaji wa kualisha salama kwa kipindi kirefu cha njaa kile kidogo kilichokuwa kimebaki Bwana alikikuza kikawa mtaji wa kualisha salama kwa kipindi kirefu cha njaa imeandikwa lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sana sana neno la Bwana linena kwa kinywa cha Elia lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sasa sana neno la Bwana alilolinena kwa Kinywa cha Elia. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17 na mstari wa 16. Rafiki mpendwa, badala ya kuhangaika kutafuta vingi, tujifunze kumwamini Mungu na kumtii kwa vile tulivyo navyo mikononi mwetu. Badala ya kuhangaika kutafuta vingi, tujifunze kumwamini Mungu na kumtii kwa vile tulivyo navyo mikononi mweto Tumwombe Mungu atufundishe jinsi ya kuvitumia kwa msaada wa Roho Mtakatifu wake. Ni muhimu kufahamu kwamba Roho Mtakatifu hatusaidii tu udhaifu wa kutokujua kuomba, bali anatusaidia katika kila aina ya udhaifu, hata huu wa kushindwa kutumia kikamilifu vile tulivyonavyo mikononi mwetu. Ni muhimu kufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu hatusaidii tu dhaifu wa kutokujua kuomba bali anatusaidia katika kila aina ya udhaifu hata huu wa kushindwa kutumia kikamilifu vile tulivyonavyo mikononi mwetu tuna akili lakini hatujui kuzitumia jinsi itupasavyo. tuna nguvu lakini hatujui kuzitumia jinsi itupasavyo. tuna mitaji tuna nafasi tuna muda tuna vingi lakini hatujui kuvitumia jinsi itupasavyo. tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu imeandikwa kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikweza kutamkwa hivyo ni Warumi sura ya nane, mstari wa sita tena tumombe Mungu atufundishe jinsi ya kujiunganisha na baraka alizotukirimia. Tumombe Mungu atufundishe jinsi ya kujiunganisha na baraka alizotukirimia. Tumeambiwa kwa neno la Mungu kuna mambo ambayo Bwana ameyaandaa kwa ajili ya watu wake wampendao. Hayo ndio tunayohitaji Roho Mtakatifu atufunulie na kutuwezesha kujiunganisha nayo. Yale mambo ambayo Bwana ameandaa kwa ajili ya wale wampendayo hao ndio hayo ndio tunaohitaji roho mtakatifu atufunulie na kutuwezesha kujiunganisha nayo. Biblia nasema, "Lakini ni kama ilivyoandikwa, hakuna jicho limepata kuona, wala sikio limepata kusikia, wala hayakuingia moyoni moyoni wote, yale mambo Mungu amewaandalia wale wampendao." Lakini mambo hayo Mungu ametufunulia kwa roho wake. Roho uchunguza kila kitu hata mambo ya ndani ya Mungu. Hakuna jicho limepata kuona wala sikio limepata kusikia wala hayakuingia moyoni mw wowote yale Mungu amewaandalia wale wampendao. Lakini mambo haya Mungu ametufunulia kwa roho wake. Roho huchunguza kila kitu hata mambo ya ndani sana ya Mungu. Imeandikwa hivyo katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya pili, mstari wa hadi wa Nami nimesoma na Biblia kwa tafsiri Neno. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa jina la Yesu kwa kwa umesema na mioyo yetu kupitia tafakari hii inayouliza una nini mkononi mwako. Tunakushukuru kwa kutufunulia siri ya mafanikio inayopatikana kwa kukuamini na kukutii wewe. Kwa vyote tulivyonavyo mikononi mwetu. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo utusaidie kwa neema yako itendayo kazi ndani yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Utusaidie e eh Bwana tuweze kukuamini na kukutii wewe kwa vyote tulivyonavyo. Tusaidie e eh Roho Mtakatifu tuweze kuondoa imani zetu katika uwingi tukapate kuziweka katika uweza na nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni tunakuomba roho ya hekima na maarifa katika kuvitumia vile ulivyotupa mikononi mwetu. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Utusaidie e Roho mtakatifu tuweze kutumia akili zetu, nguvu zetu, mitaji, ujuzi na vyote tulivyo navyo kwa jinsi ambayo itatufanikisha na Bwana ukapate kutukuzwa. Tunakusihi e mtakatifu ukatufunulie na kutuunganisha na zile baraka Tulizo kirimiwa na baba ndani ya Yesu Kristo mokozi wetu. Tunakusihi utuongoze katika njia utakayotufikisha katika hatima njema tukusudia e Mungu hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba tunakushukuru kwa kuwa tunaamini katika uweza na nguvu zako. Tunaamini tutaendelea kukuona ukituinua utukufu hata utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe milele Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo, leo ni tarehe 22 Septemba mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa, tumombe Mungu atutufundishe jinsi ya kuvitumia kwa msaada wa Roho Mtakatifu vile tulivyo navyo mikononi mwetu. Roho Mtakatifu hatusaidie tu udhaifu wa kujua kuomba bali anatusaidia katika kila aina ya udhaifu hata huu wa kushindwa kutumia kikamilifu vile tulivyonavyo mkoloni mwetu Mungu akubariki iwe weekend njema damu ya Yesu Kristo na mema ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote amen